«Ти мене розумієш?» – не повірилося. «Я розчула добре. Ти розчула добре». Сонце вже сховалося за лісом, лава дерев над озером погрізнішала. На протилежному березі ледь павутинився синій туман. То затуляючи обличчя долонями, то віддираючи розпачливим рухом долоні від обличчя, погойдуючись за столом, кось Дейнека несподівано затіяв історичну сповідь. Мовляв, усьому винен і прощені йому нема. Так він, який не батько для Андрія. Так, Андрієві, дорожчує той вигаданий батько, що загинув геройською смертю. Випробовуючи нову модель літака, бо той батько не відсурався сина, навіть після своєї загибелі. Дорожчий за живого батька, який відсурався ще від маленького, від немовляти, не доглядав, не виховував, не лікував від хвороб. Але ж і якби не те непоправне лихо, яке спіткало Майю. Якби доля була милостива до Майї. Якби доля не відняла матір у дитини, хіба він, Кось Дейнека, віддав би мені свою дитину. Але він віддав, мусив віддати в ім'я самого Андрія, в ім'я його дитинства, його життя. Адже ж Жанна, близька подруга Майї, ближча за сестру, сама забрала Андрія зі сльозами на очах, клянучись замінити йому матір. Ніхто не здатен замінити матір, але ти замінила. Всі ці роки я посилав поздоровчі листівки, та відповіді на них не приходили. Кілька разів посилав грошові перекази. Ці грошові перекази повернулися назад. Я зрозумів, що не повинен тобі заважати. Я й не заважав. Але не думай, Жанну, що мені це давалося легко. Я пробував улаштовувати своє життя і невдало. Суди мене, вдачу мою нелегку, але навіть зі своєю нелегкою вдачею я не заставався незмінний. Душа моя мінялася, виростало нове усвідомлення самого себе, своїх обов'язків. І хоч ми не бачились, і хоч ми жили в розлуці, та батьківські почуття – це батьківські почуття. І з кожним роком я усвідомлював їх усе глибше. Чому ж ти для Андрія не привіз собаку? Моє запитання прозвучало несподівано не тільки для нього, а й для мене. «Що ти сказала?» «Питаю, чому ти не привіз собаку для Андрія?» «Якого собаку?» «Вже забув, адже на вистатті собак ти питав, чи коли-небудь Андрій тримав собаку, то чому ж не розстарався на собаку для дитини?» «Як ти можеш?» Зрештою, кость Дейнека зрозумів моє знущальне запитання. Я ж перед тобою з чистим серцем. Чому ти крутиш головою? Я й сама не віддаю, чому заперечливо кручу головою. Кручу туди-сюди, вже могла й перестати, а голова гойдається заведеним маятником. І відчуваю, усмішка замерзла на губах. Ніяк не можу відморозити губи від крижаної усмішки. Ти не хочеш заглянути в мою душу? Ти не віриш? Даруй мені минуле, але ж я нині зовсім інший. Моя голова гойдається, як маятник, і на губах не відмерзла крижана усмішка. Жанно, я вже казав тобі, можу повторити, минуле було, та минулого вже немає, так? У нас із тобою є Андрій. Розумію, що він твій син, що іншої матері не знав. Але ж Андрій – мій син, ти знаєш, що Андріїв батько загинув. Загинув для Андрія, але не для тебе, і не для мене. Андріїв батько загинув назавжди. Жанно, я вартий кари, але ж помилуй. Костю, ти хочеш відняти в Андрія батька героя, якого він шанує і яким пишається, а взамін пропонуєш себе, поміркуй, що ти пропонуєш, чи рівноцінна заміна. Кость Дейнека, граючи жовнами на велицюватому обличчі, слухає тільки сам себе. «Жанно, я вже казав тобі, вважай, не пізно і тепер, в ім'я Андрія, в ім'я Майі, давай зійдемося, адже ти була колись небайдужа до мене, адже ти й досі не вийшла заміж і не збираєшся, так? Слухай, Костю, в ім'я Андрія і в ім'я Майі, Вім'я минулого та майбутнього? Ніколи. Чуєш? Ніколи. Така ти максималістка? Така я максималістка. Я не здатна переродитись.